Și și pe pământ, el și sfânt. Iubiți ascultători, vă aducem cu bucurie programul nostru numărul 166 al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, care dorim să vă găsească în pace și bună dispoziție în vederea audierii. Cât cu privire la cei dintre dumneavoastră care nu vă aflați încă în experimentarea de a acestor stări, ne manifestăm nădejdea că veți păși de îndată pe tărâmul lor încă de la primele minute ale ascultării programului menit să vă ocupe următoarele 30 de minute. Noi studiem împreună Evanghelia după Matei citind fiecare verset separat, apoi dând câte o scurtă lămurire asupra celor citite, în așa fel ca să sporim apetitul cititorilor pentru cuvântul lui Dumnezeu. Înainte de a pătrunde în lecțiunea noastră de zi, care se află în capitolul 19, versetul 18, vrem să dăm o raită prin India pe calea unei povești din tezaurul lor folcloric. Povestea poartă titlul de Două minuni. Uite cum a fost! Într-un rând a căzut trăznetul peste casa unui om de vază și toate bogățiile aceluia au ars dintr-o dată. I-a rămas nefericitului doar un uriaș ceaun de tuci pe care nici focul nu l-a putut vătăma. Și iacă omul pe care îl chema Nanduka s-a hotărât să plece din locurile sale de baștină pentru a-și uita nenorocirea. Înaintea plecării s-a dus Nanduka la vecinului pe nume Lakshmana și i-a zis rogu prietene, binevoitor, păstrează până la înapoiere singura mea avere, cea unul de tuci. Doi ani de zile a pribejit Nanduka pe meleaguri străine, dar într-al treilea ei s-a făcut dor de locurile de baștină și s-a întors în satul lui. Și ia că, înapoiindu-se, s-a dus Nanduka la vecinul său. Văzându-l pe Nanduka, Lakshmana a rostit cu prefăcută amărăciune. Ce nenorocire, prietene! Ce să vezi? Cea unul tău de tuci l-a mâncat Nanduca n-a arătat de fel că nu crede cuvintele vecinului, ci a spus cu tare. Aș vrea să cobor până la rău, să mă spăl de păcate după drumul cel lung. Roagă-l pe feciorul tău să vină să mă ajute și să aducă la mal tot ce trebuie pentru spălarea de păcate." Greind așa, Nanduca s-a îndreptat către râu, iar după el mergea, ascultând de porunca lui său, feciorașul de șapte ani al lui Lakshmana. Alegând un loc mai ferit, lângă o stâncă, s-a spălat Nanduca de păcate, apoi l-a apucat pe feciorul lui Lakshmana și l-a vrut într-o peștere din apropiere, răsturnând la intrare și un bolovan mare și greu. După care, ca și cum nimic nu s-ar fi petrecut, s-a îndreptat către casă. Către seară a venit în goană mare Lakshmana și i-a strigat. O, oh, n Unde-mi e feciorul? De ce nu s-a întors acasă? Vai, prietene, s-a întâmplat o mare nenorocire. Cât m-am spălat eu la râu, o rândunică, la înhăța pe drăguțul tău, fecior, de pe un bolovan care se afla pe malul râului. ce spui, tică, a strigat Lakshmana. Cine ar putea crede că o rândunică poate căra un copil de șapte ani? Hai, chiar acolo la judecată. Dacă s-au înfățișat ei înaintea judecății. A ieșit la în față și a zis, stăpâne înțelept și prea drept, mincinosul ăsta zice că o rândunică l-a răpit de pe un bolovan de la marginea râului pe feciorul meu de șapte ani. Poruncește-i ticolosului să mi înapoieze băiatul. Ascultându-l pe Lakshmana s-a întors judecătorul către Nanduka. Măi omule, tare ne mai coți tu proști pe toți, pe dată să-i înapoiezi vecinului tău feciorul. Dar cum îl pot înapoi a mărite judecător dacă el a răpit o rândunică?" Atunci toți judecătorii cât se aflau în căpere n-au mai putut răda și-au strigat într-un glas." Ce tot vorbești? O rândunică poate ridica oare un copil în văzduh?" Nanduca a prins a râde și a bolborosit printre hohote. E, domnilor, acolo unde șoarecii pot mânca un ceau unde tuci?" Rândunica poate să ridice în văzduh un copil de șapte ani. Și după ce a râs și a spus lucrurile acestea, a povestit cum îi lăsase în păstrare vecinului său, cea unul de tuci și ce s-a petrecut după aceea. Atunci au râs cu toți și judecătorii și au prins a vorbi așa. Nanduca și Lakshmana, de așa, împăcați-vă și nu vă mai certați. Lakshmana să-i lui Nanduca cea unul, iar Nanduca lui Lakshmana feciorul. Și așa au și făcut, iar amândoi s-au aflat mulțumiți. Dar oamenii din satul acela spun și azi, Acolo unde șoarecii pot mânca un ceaunt de tuci, rândunica poate ridica un copil de șapte ani în văzduh. Vedeți, adevărul scripturii este scos în evidență chiar și de povești și indiferent de cultura poporului în care se află. Biblia spune așa, la Matei, capitolul 12, versetul 37, spune că din cuvintele tale vei fi scos fără vine și din cuvintele tale vei fi osândit. Iată ce deci, o puternică dovadă, chiar în povestea noastră de astăzi, că adevărul lui Dumnezeu este unul singur și unanim valabil oriunde în toată creațiunea lui Dumnezeu. Aceasta este valabil pentru noi toți? Ai spus că ești creștin, ceea ce înseamnă urmașa lui Hristos? În ziua veșniciei Dumnezeu te va judeca După cele ce ai spus Mai ales dacă spui că ești creștin ortodox Ceea ce înseamnă potrivit dreptarului Ei bine, în ziua judecății Dumnezeu te va, între te va întreba Ai trăit tu după acest dreptar? Ce mare rușine și pagubă va fi pentru mulți Că mulți nici nu cunosc măcar dreptarul Care este Scriptura Mulți nici nu au Din cei care o au foarte puțin citesc Și din cei care citesc și mai puțin sunt acei care o împlinesc Și totuși Vei fi judecat după cuvintele tale. Doamne Dumnezeule, Tatăl nostru ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca toți acei care cunoaștem ce înseamnă a fi creștini și dorim să ne aflăm sus la tine în locul cu verdeață, să ne interesăm de pe acum de ceea ce ne spui tu în Scriptură și anume să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, să ne ierte de tot trecutul, să ne dea o ființă nouă și prin puterea Duhului Sfânt să trăim de acum o viață sfântă pusă deoparte așa cum îți place ție. Amin. Nu rostim grabă în cuvânt Că ce zboară pe marii De-a fost o săgeată plină de venit Plină de venin Va lăsa În nu mai plâns și chin Chipsuiește-ți Vorba neîncetat Ca să fie Soare al său zburat Și să ducă pace pururia la toți Nu e greu îndemnul Să-l asculti căci poți Și să ducă pace pururia. Toți. Nu e creu îndemnul Să-l asculți căci poți Căci la judecata ce va fi Tu din vorbete. în lecțiunea noastră de zi, am anunțat că ne aflăm în Evanghelia după Matei, capitolul 19, citim versetul 18, urmat de câteva gânduri pe marginea acestui verset și apoi în continuare. Citim versetul. Care i-a zis el? Și Isus i-a răspuns. Să nu ucizi, să nu preacurvești, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă. Ne amintim, iubiți ascultători, că ne aflăm în împrejurarea în care un tânăr bogat aleargă înaintea Domnului Isus, se închină înaintea lui și îl întreabă ce bine ar putea să facă pentru ca să aibă parte de viața veșnică. Domnul Isus îi răspunde, în versetul trecut am citit răspunsul acesta, dacă vrei să intri în viață, trebuie să păzești poruncile. El întreabă care porunci și în versetul de astăzi am aflat la care porunci se referea Domnul Isus când a spus păzește poruncile. Este interesantă ordinea poruncilor pe care o spune Domnul Isus. Este cu totul schimbată decât vechea lor ordine dată prin Moise. În exodul la capitolul 20, în Deuteronomul 5, ele urmează o deosebită ordine față de cea pe care o folosește Domnul Isus în respectivul verset. Iar deosebirea aceasta, felul acesta cum este redat aici de Domnul Hristos, are o deosebită însemnătate atât trupească cât și duhovnicească. În prima parte, Domnul Iisus aduce aminte de porunca Să nu ucizi. Dacă nu poți să dai viață omului, cel puțin nu i-o lua pe cea care o are. Este cel mai mare păcat să iei viața cuiva, atât în înțeles fizic, cât și cel spiritual. În noul legământ, porunca aceasta este mult lărgită. Nu numai cel care ia viața trupească se numește ucigaș, ci și acela care ia viața duhovnicească. Ioan spune că oricine urăște pe fratele său este un ucigaș. Nu numai cel care ia viața înfigând pumnalul în trupul lui, ci și cel care își înfige colții clevetirii în cel de lângă el și acela este un ucigaș. Vai și câtă ucidere este în lume cu arma aceasta! Câte ucideri este și între cei care își zic credincioși? haide să-l ucidem cu vorba, scrie la Ieremia, capitolul 18, cu versetul 18. Așa spuneau o și proorocului Ieremia. Ce grozavă armă este vorba! Câte victime face ea zilnic! În multe privințe războiul rece este mult mai crud și mai perfid decât războiul cald. Dar ura... O, ce monstru este ura! Cine urăște pe fratele său, aminteam mai sus, este un ucigaș. Și găsim aceasta scris la 1 epistola lui Ioan, capitolul 3, cu versetul 15. Lumea este plină de ucigași. Sunt pline adunările creștine de ucigași. Domnul a venit să dea viață și să o dea din belșug, așa scrie la Ioan 5, cu 40. Iar urmașii lui adevărați? Ar trebui să facă zilnic același lucru și anume să împartă viața. În familia celui care și-a dat viața și care împarte viața tuturor, nu poate să aibă loc cel care ia viața aproape lui, fie într-un fel, fie în altul. Mulți poate zic ușurați citind porunca să nu ucizi că de păcatul acesta nu s-au făcut vinovați. Ei bine, dar cum stai cu clevetirea? Cum stai cu ura? Iată de ce a amintit Domnul Iisus mai întâi porunca să nu ucizi. Cel mai însemnat bun pe care îl are omul este viața. Toate celelalte vin după aceasta. Iudeii aveau obiceiul să omoare cu pietre femeia prinsă în preacurvie, dar Domnul Isus încă o dată, după cum face și în Ioan 8, le atrage indirect atenția că nimeni nu este destul de curat ca să ridice viața semenului său și îl lasă să înțeleagă că, deși în principiu este contra divorțului, îl aprobă ca înlocuitor al uciderii. Stăpânit de acest gând, primul sfat pe care îl dă tânărului bogat este să nu ucizi. Frații mei, să nu atentăm la viața nimănui, nici cu vorba nici cu fapta. Toate felurile de ucigași, fie cei care ucit cu fapta, fie cei care ucit cu ura și cu vorba, sunt fiii diavolului. Doamne Iisuse, izbăvește-mă de păcatul uciderii și dă-mi Tu zilnic harul să împart cu largă dărnicie viața tuturor celor din jur. Ajută-mă să iubesc cu adevărat pe toți oamenii. Știu că numai prin iubire se poate împărți viața. Următoarea poruncă amintită de Domnul Isus este să nu preacurvești. Orice viață trăită dublu, adică și cu Dumnezeu, și cu lumea, și cu păcatul, și cu sfințenia, și cu adevărul, și cu minciuna, este preacurvie spirituală, așa după cum citim la Iacov, capitolul 4, cu versetul 4. Porunca cealaltă este să nu furi. Când îți însușești slava care se cuvine numai lui Dumnezeu, aceasta înseamnă furt. Când folosești timpul în scopuri egoiste, înseamnă furt. Când cheltuiești darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu ca sănătate, libertate, talente, numai pentru viața ta pământească, înseamnă Furt, ai furat. Când vorbești pe cineva de rău, înseamnă că i-ai furat bunul său nume. O altă poruncă pe care o amintește Domnul sus este să nu faci o mărturisire mincinoasă. Orice învățătură pe care o mărturisești altora, dar care nu este armonizată cu adevărul cuvântului Lui Dumnezeu, este o mărturisire mincinoasă. Orice cuvânt cu două înțelesuri pe care îl spui lui, este o mărturisire mincinoasă. Orice fățărnicie, este o mărturisire mincinoasă, pentru că spui cu exteriorul ceea ce nu ai în interior. Viața noastră depune clipă de clipă o mărturie. Ce fel este mărturia pe care o depune viața noastră? Cum stă tânărul bogat față de aceste porunci? Dar cum stăm noi? Domnul Isus a reamintit poruncile nu numai pentru tânăr, ci și pentru noi, și mai ales pentru noi cei care trăim în această minunată epocă a Harului. Toate poruncile din legea lui Moise au o înfățișare duhovnicească în Noul Testament. Ferice de cine înțelege și trăiește în felul acesta. Versetul 19 din Matei 19, Domnul Iisus continuă enumerarea poruncilor în felul următor. Să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta și să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ați cinsti părinții este o lege naturală întipărită în inima omului de creatorul său. Numai cel bolneav, cel anormal, nu poate împlini această lege, și împlinind o poartă cu sine un blestem deosebit și necurat. În noul legământ, porunca cinstei a fost înălțată într-o lumină nouă, necunoscută în vechiul legământ, și este limpezită de Duhul Sfânt prin gura Sfântului Apostol Pavel când zice: În cinste fiecare să dea altuia, la Roman 12, cu 10. Cinstea este o datorie a dragostei, este o întrupare a smereniei și o dovadă a credinței. Cinstea, ca și dragostea, nu se pretinde, ci se dă. Și nu poți să dai cinste celor mai de departe dacă nu o dai mai întâi celor mai apropiați, ca tată, mamă, soție sau soț. Așa după că, cum găsim scris la 1 Petru 3 cu 7. Dacă porunca cinstei este trăită în toată plinătatea ei, atunci dragostea față de aproape este de la sine înțeles. Nu poți cinsti decât ceea ce iubești. Și dacă credinciosul adevărat a unit cu dragostea de frați iubirea de oameni, înseamnă că îi cinstește pe toți. Și cinstea, și dragostea, și toate celelalte virtuți în viața copilului lui Dumnezeu cresc în mod natural fiind roade ale Duhului Sfânt. Cine se forțează să fie cinstit, acela încă nu a ajuns la adevărata cinste. Cine se forțează să iubească, încă nu cunoaște dragostea dumnezeiască, care este curată și frumoasă, care este focul sfânt ce arde inima. Toate poruncile vechiului legământ în noul legământ nu mai sunt porunci, Ciroade naturale ale Duhului Sfânt, care cresc numai pe copacul vieții noi, născută din sămânța lui Dumnezeu. Deci, numai făpturile noi pot trăi în mediul casei lui Dumnezeu, de unde au izvorât și poruncile date de Moise, căci poruncile sunt felul de a fi al împărăției cerului. Firea veche nu poate împlini aceste porunci, sau dacă împlinește ceva, este ca și cum ar purta poverne închipui de grele. Toată truda tânărului bogat era zadarnică, pentru că tot ce făcea era izvorât numai din firea lui veche și de aceea, până la urmă, nici nu a putut primi felul de a fi al Domnului Iisus și al împărăției sale. Fără nașterea din nou, nu este cu putință să trăiești viața cerului, nu este cu putință să fii cinstit și nici să fi credincios cu adevărat. În versetul 20 de la Matei 19 aflăm răspunsul tinerului față de cele ce Domnul Iisus i le-a prezentat. Citim versetul. Tinerul i-a zis, Toate aceste porunci le-am păzit cu grijă din tinerețea mea. Ce mi mai lipsește?" Știm din experiență că medicamentele și sfaturile medicului sunt bune numai dacă ele ajută la vindecarea bolnavului. Dar dacă starea bolnavului este atât de grea încât medicamentele nu mai ajută, este un chin în plus să-l forțezi să le ia. Trebuie căutat un alt medic atunci mai specialist și poate trebuie chiar o operație. Așa au stat lucrurile și cu tânărul acesta bogat. El păzise toate poruncile, dar viața veșnică tot nu avea. moartea al pândea la fiecare pas, căci boala grea a păcatului nu se îndepărtase din ființa lui. Legea, dată prin Moise, nu avea putere de vindecare a bolii păcatului. Ea îți arată răul, dar nu-ți dă și puterea ca să-l înlături. Legea făgăduia viața aici pe pământ celui ce o va ține dar cine o putea ține în toată plinătatea ei? Tânărul se lăuda în fața Domnului Sus că împlinise toate poruncile, însă în clipa următoare i s-a dovedit netemeinicia celor spuse. Pentru că în lege era porunca să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Ei bine, cum a împlinit tânărul această poruncă dacă îi părea rău după averea pe care Domnul îi poruncise să o împartă săracilor? Așa se iubea el pe sine însuși încât îi părea rău când mânca sau când se îmbrăca din averea pe care o avea? Nu, nici vorbă. El mânca bine, se îmbrăca bine, pentru că se iubea numai pe el, dar pe aproapele care era sărac îl iubea cu vorba, nici de cum, ca pe sine însuși. ce mai lipsește? întreba el plin de sine. Cui îi lipsește dragostea? Îi lipsește totul. Toate lucrurile bune pe care le faci fără dragoste sunt făcute degeaba. Iată ce este scris în Apocalipsa 2, cu versetele 2 până la 4. Știu faptele tale, osteneala ta, răbdarea ta, știu că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tăi. Tânărul bogat ducea lipsă de dragoste. Dragostea adevărată, arătată în prima a lui Pavel către Corinteni la capitolul 13, are 15 roade. Pot eu să tot spun că am dragoste, dar trebuie să văd cum stau față de cele 15 roade ale ei. Tot ce faceți, scrie Pavel, să faceți cu dragoste. Așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu, de fapt. Fără dragoste, toată osteneala este zadarnică. Dumnezeu nu se uită la mărimea lucrului pe care l-ai făcut, ci se uită la dragostea cu care l-ai făcut. Dragostea sfințește toate jertfele pe care le facem pentru Dumnezeu, pentru lucrarea Lui, cât și pentru aproapele. Față de dragoste, tânărul nu făcuse însă niciun pas. Pentru el totul era averea Lui. Iubiților, să nu-L judecăm pe tinerul acesta, ci haideți să ne cercetăm pe noi înșine în lumina cuvântului Lui Dumnezeu. Cum stăm noi? Cum stau eu? Cum stai tu față de dragostea cea dovedită prin cele 15 roade ale ei? Tot ce facem fără această dragoste nu este primit de Dumnezeu. Despre lucrul acesta... Trebuie să fim siguri, pentru că Dumnezeu este dragoste și El nu primește decât ceea ce rodește din El din dragoste. Față de întrebarea aceasta, Domnul Isus îi spune tânărului în versetul 21. Dacă vrei să fii desăvârșit, i-a zis Iisus, du-te de vin de ce ai, de la săraci și vei avea o comoară în cer. Apoi vină și urmează Desăvârșirea duhovnicească atârnă de lepădarea de sine și de lepădarea tuturor bunurilor care ne leagă de pământ. Pentru că, așa cum spunea Sfântul Ambrozie, cea mai dreaptă avere are cam 90% nedreptate. Și iarăși, în altă parte, desăvârșirea nu atârnă de ceea ce vedem la altul, ci de ceea ce vedem în noi înșine. Averea este de două feluri, materială și intelectuală. Domnul Iisus ne spune să vindem toată averea și prețul ei să l împărțim la săraci. Cum putem vinde averea intelectuală? Ei bine, a vinde înseamnă a te despărți de lucrul pe care îl ai și la care poate ai ținut destul de mult. Cu lucrul vândut nu te mai întâlnești niciodată, deci nu te mai poate stăpâni, căci orice lucru sau ființă care pune stăpânire pe noi trebuie jertfit, altmintrelea, nu putem urma Domnului Isus, Dacă noi, înainte de a veni la Domnul Isus ne-am adunat o mare avere intelectuală prin școli și citirea diferitelor cărți din lume, ne-am instruit în multe ramuri ale înțelepciunii intelectuale ale veacului acestuia, trebuie să ne despărțim cu hotărâre puternică de toate planurile și de scopul urmărit pentru viața aceasta și prețul acestor bunuri intelectuale firești să-l punem la picioarele Domnului, adică instrucția primită în școli, sunt o în slujba lui, împărțind săracilor și flămânzilor după neprihănire pâinea cuvântului lui Dumnezeu. Cel care are o avere mai, mai, mare intelectuală, va primi un preț mare prin vânzarea ei și va avea mai mult de împărțit la săraci. Cei instruiți în felul lumii, când devin oameni duhovnicești, sunt mai pătrunzători și mai spornici în lucrul Domnului. Așa au stat lucrurile cu Sfântul Apostol Pavel. Dintre apostoli, el a fost cel mai instruit în felul lumii, dar când s-a întors la Domnul, s-a lepădat de toată averea, cum scrie la Filipeni 3, cu 4 și 5, iar prețul ei l-a împărțit săracilor din toată lumea de atunci. Care dintre apostole a făcut o lucrare mai întinsă ca Pavel? Instrucția lui firească a pus-o cu totul în slujba Domnului și de aceea Domnul Iisus l-a și binecuvântat atât de mult. Și averea materială, cât și averea intelectuală, Trebuie să o punem în slujba Domnului ca prin tot ce avem, prin tot ce facem, să-l facem să-l propășească lucrarea lui pe pământ și în felul acesta ajungem și noi la desăvârșire. Căci așa cum zice fericitul Augustin, cine crede că există viață veșnică și nu devine sfânt, este un nebun. Iubiți ascultători, cu aceasta s-a încheiat programul zilei de astăzi al emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Domnul Dumnezeu să ne ajute pe toți care credem că există viață veșnică și care dorim de săvârșirea să urmăm sfaturilor Lui, să facem cum a făcut Domnul Isus, care din dorința de a ne avea pe noi, s-a lepădat de slava cerului, de cinstea care a avut o acolo, de toată bucuria de părtășia Tatălui, a venit aici pe pământ a luat chip de rob și s-a jertfit ca să ne poată avea pe noi. Nici noi nu-L putem avea pe El altfel decât lepădându-ne de tot ceea ce am crezut noi că avem bun și frumos, de toate păcatele și nenorocirile noastre și lepădați de noi ne îmbrăcăm în Domnul Hristos și în felul acesta ne putem întâlni cu El. Fie ca partea tuturor să fie întâlnirea pe veci în prezența Lui. Amin.